Звіра багато в лісі неляканого, неполоханого, бо на лови сюди ніхто не їздить. Люди оселюються більше біля річок, до води ближче. А дорогу на Київ ще діди прадіві пробили, сотні літ по ній їздили, дерева зрубували, гатили місця болотяні, через ріки та рівчаки помости укладали. Чи хто за тим шляхом встежить? Коли простягся він на сотні, а то й тисячі поприщ, а їхати довго від Галичи до Києва, десять, а може й більше днів. Подорожні з собою сокири брали, самі собі шлях лаштували. Та хоч і не бридає лісом їхати, все ж він хатою рідною стає, зупинився на ніч, під дубом лягай. Хочеш вогнище розкласти, щоб тепло було. Бери дерево сухе пали, скільки хочеш. Хочеш їсти, то їжу в лісі достанеш, звіра уб'єш, аби тільки око метке було, та рука вправна. Замислився, Данило, згадай, як до ковачів у оселищем заїжджали по дорозі з Києва. Річка тетерів здавна ковачів приваблювала. Тут по болотах копали землю, а що була вона рудовато-червоною, то й називали її рудою. Звозили цю руду до селищ, і тут з неї залізо варили. Тяжка то праця. Тож і серед смердів така приказка була. «Лучше би ми железо варіті, ніжалі со злою женою биті». Ходив Данило серед засмалених, Закурених димом ковачів, дивись, як вони залізо валять. мокрі від поту потомлені, кидали вони багато деревного вугілля у велику піч, підпалювали його, а зверху засипали рудою. А щоб вугілля горіло і не гасло, унизу біля дірок ставили міхи великі шкури ведмежої або волячої, і задовгі держаки безперервно сіпали, надмухували повітря в піч». Чернець, який прибіг в селище з ближнього монастиря, почувши про приїзд князя, не втерпів, став і своє слово. «Не огонь творить рожження железу, но надменіє мешноє». Розрагаталися ковачі, «Вірно мовиш, надменіє мешноє, тільки спробуй тут, чи не лусли б жили?» Данило зробив вигляд, ніби не чув ковачевого глузування. Дві печі при Данилові засипали рудою і аж другого дня мали залізової мати. Данила залишився на два дні, щоб поглянути, як варять заліза. Його покликали вранці. «Іди, князі, подивись, що ковачі роблять!» Уже прибрали міхи і дашок кам'яний зірвали. Одну стінку відвалили. Побачив Данила сіру, діркувату брилу. Ковачі ухопили її довгими залізними прутами, підважили і потягли з печі. Данило хотів пальцем торкнутися, та його застерегли руки об пече ж гаряче. Це криче, тлумачив ковач. Кричу потягли гаками і розбили її молотами надвоє. А тепер будемо кувати, кивнув Данилові ковач. І одну кричу потягли в кузню, що стояла обіч. Довгими кліщами підняли ковачі удвох кричу на ковадло і почали бити молотами. Крича сідалася, проковувалася, зникала в ній діркуатість. Поки тут кували, інші лагодили стінки біля печей і знову засипали в печі вугілля, руду, прилаштовували дашки, тягли міхи. Прокована крича захолонула, її вкинули до горна і знову почали підігрівати, і так само роздмухували вогонь міхом. Довго сидів Данило, аж поки йому принесли і показали шмат готового заліза. Дивись, князю, п'ять разів кували, і заліза вийшла. До чого ж тепер його? Ковач посміхнувся. А до всього і меч зробити, і серп, і ніж, і сокиру, і цвях, і кресало. Тільки теж інші ковачі кують. Ону ту кузню віддаємо. Мудрі люди там знають, як меч загартувати, щоб не лавався і не гнувся. Гріють вони наше залізо знову і рубають на ті кусні, що їм потрібні. Данило скрізь побував, а потім сказав ковачам. варіть залізо, ворогів у нас багато, та ормени йдуть, мечів для воїв треба. Варимо, князі, чули про супостатів лихих. Не гасіть печей, заліза ой скільки знадобиться. А ми не гасимо і зимою, і влітку горять, відповів за усіх старий ковач з почернілими щоками. Глянь, як і ми. Діди нас навчили, і батьки залізо варили, та й діти, певно, будуть варити. Та у мене мови прийшли. Мій син на кавці загинув і зварює залізо на таварменські голови. «Ей, чади мої!» – гогнув він до хлопців. «Рухайтесь хочі, заліза вельми багато треба!» «Заліза вельми багато треба!» – згадав Данила ковачеві слова. «Скільки їх цих ковачів по землі руській!» Суздалі, і на Волині, і в Галичі, і біля Києва, і біля Новгорода. Тягнуть вони руду з землі, варять залізо, кують його. залізо, яке міцне. Недарма угорські і чеські купці за руським залізом їздять. Богослав, бачачи, що Данило поглядає на округи, обізвався. Міцний ворог та урмени, а проженуті хруські. Так мислю, що все ж таки наша візьме. Не лишиться в Єрмі, руський люд». «Проженуть?» – перепитав Богослава. «Проженуть!» – упевнено відповів Соцкий. Данива згадав, як йому говорив Мараслав. «Київ багато допоміг нам на ноги стати».